اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وينزل لكم من السماء رزقا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبَ <تصفح> دیجے نا اللہ جلل جلال حو سل رشتہ مسئل بارہ سورة نمبر تیرہ هُوَ <تصفح> الَّذِي يُرِيكُمْ آیاتِهِ الله تعالی ذات ته چې تاسو ته خپل آیات یعنی دلائل دو جل او خپل دلایل د وحدانیت بریزنا الله جل جلاله هو ترغیب ورکه خپل وحدانیت رب او د خپل وحدانیت باندې دلایل عقلی هم ذکر کړي او د په زمن کې الله جل جلاله هو د خپل انعاماتو تذکرہ کوم کئ په انسانيت باندې او دلیل نرستو بطور زمرد دلائل وحدانيت د الله ترپتا الله جل جلاله مخلوقات ده دعوت ورکئ واللہ فرمائی او الذی اللہ تعالی اغزا تی یریکم آیاتی چی خی تاسو خپل آیات خپل نه دلاله نو دا الله یا ته به چې دا الله په وحدانیت باندې دی دا الله په قدرت باندې دی دا الله په طاقت باندې دی اغه آیات بیا باسه نفسیه دي د انسان ف نفسلو کې موجود دي بعضي افاقي دي فکائناتو کې موجود دي بعضي قرانيه وحيه دي د قران په شکل کې موجود دي نو مختلف دلائل دي الله جل جلاله او په قدرت او په وحدانيت او په طاقت باندې اګه ټولتا آيات ویل کی گید الله د قدرت او د توحید نه ښی ودا ویل کی. کی یو ذکر کوي و ينزل الله غزاۃ چی هغه ررایلکم استاز د پارا من سماي د ور یزن رزق کن رزق سبب د رزق چی هغه باران دي نګورا الله جل جلاله وترز کوي نور رزق دی انساني کته اسباب وګي هغه کینه ده رزق الله د برنا چی یا په سبب د باران باندې یا په سبب د برکت باندې یا په سبب د قدرت باندې په بډي کې میوه پیدا کوي الله جل جلال جلاله اوه بہرحال باران نو میو سبب دی وچوم کې هغه د برنه ده د دی وجنه چې کم سمرد میوه ودا رزق ده نو داږي نسبت الله جل جلال اغا باران باندې باران باندې اطلق د رزق وګو چې هغه د برنه ده دوریه نه راوړيږي نو اشاره ده د خبره دا چې د رزق د انسان انتظام هغه په اسبابو کې نه اسباب دی هغه د برنه ده د اسباب خلیلو هديکه الله ووالي نپدی کې بالا جل جلال هو د بر نه پخپل پیسې لو سره دریزه کې تنظیمږي وینزل اور ورای لکم ساسره پارا من السماء د وریا او اسمان کې نقطا شرم کې دشی برا ترط یعنی باران خو د وریا زنا و دا دا برن دی هغره ځکه تنظیمات د بر نه دی د الله جل جلال او حکم زر دی او هر هغه شي چې هغه برين هغه تاسو كله ما علاک فهو سماک عربو یاره شي چې ستاسو پاسه دی هغه کې لوه تاسو مان ویل کی کراچت کاور یزیدی کا اسمان دی ناربای کې هر یو چې ستاسو پاسی هغه د اسمان ویل کی خویا مراد ته نظر تور یزدا ور د وریزدا پاسه چې اجازه روانې ته پکې روانې برابراني مکمل وریکت برابران وری خبر ده تا دا دا اللہ جل جلال و قدرتون دی رزکان رزق لرا یعنی سبب دا رزق لرا چی اغا باران دے وما یا تذکرو اللہ او اوفن نکبلی مگرہ خلق چی اغای اللہ ترجو کی شرک پریدی ادا اللہ وحدانیت طرف ترجو کئی نو دا گا کسان بالفعل دا اللہ جل جلال جلالو لدے قدرتونو نا استفادہ کئی او بیا دایان ساده جکوم شیدره عام یو ښکاروینو دغې دلایل او معان او ښکارو دلایل د الله وحدانیت پر کائنات یو ښکارو شیدي اور زاندا لا یو ښکارو شیدي هر یو شید پراو موجود وي ولو کې ولو کې شیدي یو ساروي بلاره باندې تیرشي په چیکړینه کو ځالکو دپته جراسه شیدي یوسړې بيستره کې د دې ستوري په نظر راشي نو دلیل موجود چې آسمان شین د هر یو شی باندې او د جل جلال جل جلاله په وحدانيت باندې کوم دلیل دي نو وحدانيت ډېر ښکارنده دلایل هم ښکارنده دي نو هغه ښکاراو دلایل وکي یو د برنا د انسان پر انتظام د رزق دي چې دا کولو دلیل د الله د دا وحدانيت پر مخ مختلف مخلوقات دي کائنات کې منتشر دي مختلف رزقونه مختلف پټې منو کې خوري کربوني شي زونه دي مختلف مختلف رزقونه او ټول پر الله جل جلاله د رزق انتظام کوي وما من ذبته في الارض الا على الله رزقها او بل بلې کې الله فرمای چې انه الحق مثل ما انکم تنتقون فرب السماء والارض انه الحق مثل ما انکم تنتقون الله فرمای پرب الاسمان مې دې قسمي چستا زدارې زکو د بر نه دی او بیا الله قسم خوري انه لحق مثله مان کوم ته دا خبره چې دا اسمان نه د ریزګ تنظیم دي دا داسه حق دا لکه تاسو چې پخپل خلو باندې خبرې کوي څنګه چې ستاسو خپل باندې بل انسان خبرې نشي کولی دغه رنگی ستاد خل نو نه انسان نشي کولی الله په دې باندې قسم خوري وافي السما اریس کو مامات وعدون فورا بسماي بس والارض انله حقکو مثل نه کوم تیک را شي نو دا, دا, دا يتذكر إلا من الله د قدرته وخت کاره دلیل وما اللهده الله مخ د سره دلیل ددلیل چې مخې کر شي او دغېسه دا چې تهویل کېږ مخکې زیکر دو ته ووي اوست ذکر شو سماره او نتیجه مخکې الله د ل ذکر کو دا سماره دا, دا, دا, دا, دا نتیجه ده الله ری کور ک الله د ف الله مخلیې له ووالتا سو الله لرا مخلصين فداسي, فداسي حال کې چې خالص کوونکي لهودي الله تعالى ته الدين الدعاء او النداء لګورا دین په معنا د دعا راځي او یو د عبادت یو د عدم مسالې ده دعا او المسالات سوال کول نو سوال هم صرف د الله جل جلاله ہونا کوي او خپل د الله نه پکار دي او اسبابې کته کې شي تالی انسان در کې د زمک نه میلو شي او د بلځای نه میلو شي خو تب غواړی د چانه د الله جلله هر هررکس مشي چې د سوال به د الله نه کې ما فکل اسباب کې خو بیاکه د غیرلانه ته وخت نه کې نو پهغبانې خو کو دغبانې خو انسان دی ایمان ن شرک ش په سپات را ځي لکه د هر ځای نه قبلیون کې الله د او ت دی, دی نه جلانی د چغیره او هر ځای نه اور دین کې د الله جل جلال جلاله ذات دی اس ما فوق الاسباب اور دین دا, دا الله تعالی صفات دی عادت مخلوقات له ورکه نو بدی باندې بیا انسان شرک توزی او دا دی چې وړې د مخامخ موجود دی هغه د تخت الاسباب ته شي نو ماغه سګونانه د بہرحال ولیکن هر شي کوړو کې نه وړو کې شي د استاد تسمد چې په لوري اوښلي ګنه هم د الله نه اسباب په اختیار ده مطلب نه صرف سوال کوي استلان بچي واړو ودن کي اور دا تعال کنه اسباب الله تعالی محمد ابن دي گرزولي اسباب سره الله تعالی نتايچ پیدا کوي وداد استاس پلام پشل دغه الله نه الله نه الله انتظام کوي او داګه پر کوشش شروع وکا چې کم اسباب سره الله تعالی نتیجه ظاہر وي او داغه اسباب طلب باندې ته مکلفه طلب شروع وکا سمراو نتیجه وکي الله تعالی مرتب کوي نو بهر حال وخت نه هغه الله نه فکاره فذ الله مخلصینا له الدين او یو دعا او العبادت ته یعنی الله تعالی عبادت سومره خبرې دي ادا الله سره خاص کول خبره ده ته دعا او العباده دوا په مانا ده عبادت سر زي یعنی عبادت الله تعالی په کار دي دا الله سره قاموس ده کار او جدا کا ذکر ده کاغه تلاوت ته سومره عبادت چي دي نوغه الله تعالی خالص کول په کار دي نفد الله تعالی عبادت ده الله او کې فدا سه حال کې چې خالص کون کې الله تعالی الدينا عباده لرا يفده الله تاس او روبله الله لرا مخلصين قدس خلقي چې خالص کون کې لهود الله تعالى ته الدين چغي لرا او आवाज کول را ولو كر الكافرون اگر چې بد غني ستاسو د اخلاص نو کافر باندې مشرک باندې د الله اخلاص الله ته आवाज بلنه داخنه لغي واذا ذكر الله وحده حشم ازد قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره دله مندونه هم یستشرون مخکې تریر شو چې هر کلله الله یوااضې را بل ل شي د زلوونه نفرت کوئ زلوو کې راحت پیدا کېږي د سانو چې ایمان نه لري او چې الله سره نور شریکان ې کرشینودي خوشحالیږ الله و که دا کاتهران د الله وختیت بد ګړی نو بدې ګړی خو تاسو چغم صرف پله ته وه عب تم سرهبلله ته کوه او دا نقصان دی؟ زمون نه مسلمان سمره حالات چې راځي د اسبابو د اگر چې سړی په مشرک نه ګرځي اسبابو هغه مغستل خو اسباب داسې چې بس تا ذہن تا اسباب انتای دومره په تاسو ورشي چې بس مسله او مشکله راځي نو اسبابو نو رجوده نو مسبب الاسباب شته پاتشي حالانکه د اسبابونه کون کې الله دی دے وقار دې انسان باندې حالات را راشي پریشانی راشي اول انسان مسبب الاسباب تروجو کی چې الله مله پر داسباب برابر کی نو انسان د مسبب الاسباب سره تعلقم هم جوړ شي هغه اسباب الله زانم کی برکت هم ولوب کیږي اعتقاد هم صحیح شي او سکون هم ته پکې ملوي شي اږي سره اسباب بزين ختي مسبب الاسباب یری حالات کې رزق ترجو کوي او دا سره تعلق هم نشته او کایه هوتې هغه نو کغه ولنور کې په کې نو الټه کې پی دا سره تعلقم هم نه جوړیږي او د اسباب سره زړه لګیدلي او کا غنیم بھی او پیٹے تاور لګی رنده وي سب خراب خبر دا انده نا اس دا خونی چریز راضی ک اللہ تعالی نه بس بیا سړی داسی چې هغه مړی یا مطلب په سلمان دې مصیبت نو بس داسی تبه دې مکمل مل شو اره چې کمرې زکو الله راګي ولی شات مصبب الاسباب سره تعلق نه نه د دې وجه نه سره تعلق هغه لازمی دی الله وی تاسو هغه تبله اگر چې را مشرکان بدګنی زک دي ته بوتانو ته چغي خوخي دا غي په ذریعہ باندې الله توازن کوي نو تاسو دا سم کاوه اگر چې دي دابت غني رفیع الدرجات ودابې دلایل لري ستغوয়া كده متعدد خاصه الله نه وळे عبادت الله تکوي ولي رفیع الدرجات الله جل جلاله اوچت په مرتبو کې مستوی الارش ته مراتب د الله جل جلاله اوچت دی پٹول و مخلوقاتو کے په قدرت کے پا طاقت کے پٹول کائنات کے دا اللہ زارت توجت حاصل لے او رفیع الدرجات اوجت تے په مرتبو کے عظیم و صفات لیو صفات والے دے نو اللہ جل جلال جلال ہو لیو صفات والے دے نو خالص آمال اللہ کبلی جفاق آمالی شرک پکینی زل عرش خاون دا عرش تے دا الله اللہ مخلوق تے ل مخلوق دی د الله و سره تعلق د استیوا دی استیوا سممت مطلب دی بس دا د اللهجلله جلالو وصف دی الله جلله جلال اوته پرش باندې استوا اصله ده او څنګه د څ کې پیت دی دی کې تفسیلات نشته بس دی کې بدو دو خبرې کې استوا برابر برابرېدل مطلب دا چې پرش باندې ناست دی یا عرش د الله کور د کور د سړ نه لوي اوبر د انتالله په دا د الله یو مخلوک د لاله ور سره تعلق د استوا دی سنگچه د الله جل جلال جلاله شانز رخای د الله استوا د مخلوقاته پشان نه دا نو دی که بهو تفویض کوي بس د الله او سب ته استوا د الله د ذات مناسب د عرش د الله استوا حاصل دا او بل دا د تنزیبکه د مخلوقاته پشان د الله استوا نه دا نزول عرش خاون دا عرش ته یلکر روحه الله جل جلاله نازله یو وحی لرا یلکر روحه نازله وحی لرا نووحی تا روحو میلگی زکتا دا روحو د زکتا بیلگی د انسان د زلو دا پارا دا انسانی ارواحو دا پارا دا سدا لکه د بدن دا پارا چی روحی. خبر دینده اللہ دا وحی دا, دا, دا, دا, دا, دا انسان د روح دا پارا ازالا سنگ چا دا بدن دا د دزمگی نه کم نا پیدا کی گی آغی سر بدن غٹی گی او لویی گی خوشالی و سکون و تملاوی گی ندک کرنگی وحی چی دا د انسانی روح دا پارا ارواح دا پارا پا منزل دا عزا دا قبر دین تالا ارواح دا بو یکی د آغی دا پاری روح دا پا رو دیسرا و تا عزا ملاوی گی پا دیسرا خوشالی گی ترد انسان روحانی عزا دا وحی زکی و تا روح وی یلکی روح نازلی یل اللہ تلا روح لرا یعنی وحی لرا من امره دا حکم حپلنا کم احکامات الله واری بایک اد بندگان پر پر دی اغه نازله علمن پاچا بندي شاو مين عباده چو ول نازلون الله تعالی پاغه بندي مين عباده د بندگان خپل نه چ انبيادي سوک چې الله ورکی خپل خالص بندګر زول غالي پیغمبري ګر زول غالي الله پاغه بن نازل کلي لير يوم التلاق د پر د دې چې او يريده پیغمبر و هيول نازله داگوګه د علت النزول توحی لير چ او یرولو کی خلق کرے خلق او یری یوم التلاق یوم التلاقی دا دو تلاقی نه تلاقی رب کی ملاقات ته وی لگی ا ذ قیامت راز دا راز د ملاقاتونو زکووی په دې کې یو بل سره ملاقات د مخلوق سره ملاقات د مخلوقات خپل کی یو بل سره ملاقات د مختلف او عمل او خپل کی مد مشرکان خپل کی ملاقاتونه د عاملان او د غید عمل او خپل کی ملاقاتونه د دا ټول یو بل سره ملایوي دل دله د جنتیا نو د جنتي نعمتونو د جنتیا نو بيبيانو د جنتیا نو سره ملاقاتونه دا مختلف ملاقاتونه دي په دغه ورځ باندې دی و جګړه ته یو متلاق ویل کی مزدازه فرین او الزی الله تعالی ازات یری کوم چې خیتا اوستا آیات بل ن زیلونا زیله ای را کو راورې لکوم ستاوز د پارا من سبب یا ځناسکن ریزلرن سب باران دی وَمَا ت کرووف نهاخليله مونب مګ راسوک چې روج کو الله تعته خ الله تته د چرک نه فلهته سرراپله الله ل یا بعدت کو الله تعلاته مخنا په داسیال کې چې خالص کوون کې۔ لغو دی اللہ تعالی تا اد دینا عبادت درا اد دینا دعال را ولو کری حل کافرون اگرچه بدگنی اخلاستاسو الکافرون کافران رفیعو درجاتی لویو صفاتو والا دی اللہ تعالی یا اوچد تی مرتبو که اللہ تعالی بازو مانا کرو چی تاونکی دو درجات دو مومنانو د خوصی مانا لڑن بیلے واضحا ذل عرش خوندارشته یل کی روح نازله الله تعالی وحی لرا من امره ده حکم فلنا الا من पाचه باندې اشاو چیو غواړي من عباد هې د بندگان خپلنا لوم ذرا د فرز دي چی چې باندې وهر لګي او پورې خل خلق لرا یوم الطلاق درزه دو ملکاتنا احمدلللہ رب العالمین و العاقبت المتقین و صلات و سلام و لحسول محمد و علی و صعب اجمعین اللہ سعد عافیت و رعات را نصیب اللہ خیر و برکات را نصیب و نیا خیرت رسوانا و سعطی اللہ دا قرآن زمان شافیق یا اللہ کریم و حلی زمان دفار دل نصیب اللہ جو قبر کمراز جی خیرت کمراز جی تعالی